— Скажи йому, що нам потрібен час для роздумів. День, два або й три. — Три! — сердито вигукнув Жокте. — Та завтра вранці Мункекан повинен в'їхати в Київ. Які там два чи три дні? Тут закричав тисячкий Дмитро. — Цього не буде, чуєте, посли, цього не буде. Ми не здамо Києва ні завтра, ні післязавтра. І повернувся до князя. «Ми будемо оборонятися, княже!» «Це воля всіх киян!» «Так, так, ми будемо оборонятися!» Майдан Загу заголосував. «Геть послів, бийте на сполох, давайте людям зброю!» Народ почав напирати з усіх боків. Гридні леви стримували його. Князь повернувся до боярина Федора. «Що робити, боярине? Глас народу, глас божий, відповів той. Відправ послів, княже, і готуйся до оборони. І хай буде те, що має бути. Все в руці Божій. Князь подумав і сказав Гаразд. Так і зробимо. Бо сором нам буде, якщо здамо ворогів ворогові Київ без бою. Доман, що стояв весь цей час мовчки, раптом упав перед князем на коліна, Схопив його руку, заблагав, — «Княже, не поспішай, подумай ще, бо погубиш і себе, і Київ, і всіх нас. І це вір о цьому зайді!» Він оглянувся на Добриню. «О цьому хитрому підступному звіїві, що підмовляє тебе на зло, одумайся!» Але його голос потонув у реві розлютованої юрби. «Що це за один? Звідки він узявся?» Чому підбиває князя видати нас мунгалам? У поруб його! Примітка. Поруб, темниця, яма, тюрма. Геть, посиголовець, геть собаку, смерть йому, смерть! У поруб, у поруб! Доман зіщулився. Втягнув голову у плечі. Злякано озирався. Він знав, що натовп не любить жартувати. Досить не меншої іскри, і спалахне полум'я, і загасити його буде неможливо. Князь оглянувся на Федора, шукаючи поради. Той підкликав гридню. Візьміть цього чоловіка посадіть у пором, хай не баламутить людей. Дома нас схопили потягли. Він запручався, закричав: "Княже, несправедливість чиниш. Кого в пором мене?" «Я ж служив тобі вірою і правдою, і зараз хочу добра!» Та князь махнув рукою. «Видіть!» Доман люто глипнув на нього, зашипів щось у бороду, але його штурхнули ззаду в спину і потягли на княжий двір. Натовп поволі вгамувався, і князь, переконавшись, що кияни мають твердий намір оборонятися, Окріплим голосом звернувся до Добрині. «Перекажи послам, хлопче, що Києва ми не здамо!» «Хай так і скажуть менгуханові, не здамо! Будемо битися до останнього!» Жакте сплеснув руками голосів затримків. «О небо! О золоте сонце! Що він мовить?» «Мангуси скаламутули розум Коназу Миколаєві!» Примітка, мангуси злі духи. Нічим іншим не можу я пояснити його необдуманого вчинку. Тепер мені доведеться виконати наказ Джиганхіра о Аруах. Про що він каже? Я не розумію його здивовано, уп'ялися в посла князь. Жокти зблін, стиснув кулаки, обличчя його потемніло, стало хижим твердим, а очі звузилися, як у рисі що готується до стрибка на здобич. Зараз зрозумієш, коназ, зараз зрозумієш. Ти не уявляєш, на що прирік себе, своїх близьких і всіх киян. А тому я покажу тобі, що тебе очікує. Дивись. Жокте дав знак. Нукері соломіць поставили на коліна полонеників, зірвали з їхніх голів міхи. І тут кияни побачили перед собою п'ятьох немолодих уже чоловіків з забитими ганчір'єм ротами, виболушеними від недостачі повітря очима, сповненими жаху. Вони задихалися, але нічим не могли допомогти собі, бо їхні руки були зв'язані за спинами. — Боже мій! — вигукнув князь, упізнавши у полонениках чернігівських бояр. Що з вами зробили? Він подався до них, але не встиг і крок уступити. Як нокаре підняли шок пари і блискавично опустили їх зі всієї сили на голови нещасних. Обливаючись кров'ю, полоненики мовчки попадали в сніг. Це сталося так несподівано для всіх, що в першу мить ніхто і слова не міг вимовити. Над Майданом Запала зловісна тиша, князь смертельно зблід і затулив обличчя руками, і серед цієї тиші пролунав скрипучий голос Жокте. «Дивіться, Орусу ти, так буде з кожним, хто не підкориться нам, хто виступить супроти монголів. Так буде і з вами, кияни, якщо ви не відчините нам боріт вашого міста» і не вийдете з нього шапками в руках і поясами на шиях, і не поклонитися славному Мункекаанові. Тепер я сказав усе. Поки Добриня перекладав ці жорстокі слова, вимовляючи їх голосно, щоб чули всі в найдальших закутках Майдану, натовп мовчав, приголомшений тим, що сталося. А як закінчив, тиша враз лопнула, Вибухнула несамовитим криком, ревом, що громовицею покотилося по всьому Києву. «Смерть вбивцям! Смерть! Не послиться, а не люди! Смерть їм!» Темна розбурхана хвиля з усіх боків ринула на посольство.